Hele, co je to támhle zasupni se starým šoulou? Vedoucí kroužků zvedly hlavy. Na zvýšeném pódiu na konci velké síně stál doktor šoulet, hlavní vrah a ex officio představený cechu vrahů a cechovní školy, zabraný doživého živého rozhovoru, s... skutečně nedalo se použít jiného výrazu než dámou. Živá červení jejich šatů působila v obrovské místnosti, kde převládala černá jako veselý cákanec barvy a elegantní platinová běl jejich vlasů zářila v šeru jako naváděcí maják. Konec konců tohle byl cech vrahů. Tady se nosila černá. Noc byla černá, vy jste byli černí. Černá prostě měla svůj styl a vrah beze stylu, s tím souhlasil každý. Byl jen skvěle placený, nafoukaný, grázl. Všem mladíkům, kteří fungovali jako vedoucí kroužků, bylo přes 18 let a měli proto dovoleno navštěvovat i ty části města o nich, jak se oficiálně předpokládalo, mladší chlapci neměli ani tušení. Jejich popínky už při pohledu na ženy nevybuchovaly. Teď se jim zúžily oči. Většina z nich už se naučila, že svět je jako ústřice, která se dá otevřít zlatem, když na to náhodou nůž nestačí. Asi nějaký rodič. No to by mě zajímalo, kdo je ten šťastný syn. Já vím, kdo to je, ozval se najednou hračička hrejs vedoucí koleje z Slyšel jsem o ní mluvit představené. Je to Madame Roberte Gillette. Koupila jeden starý dům v jednoduché ulici. Říká se o ní, že si nadělala balík peněz v Genově a chce se usadit tady ve městě. Jak se zdá, hledá nějaké možnosti, jak investovat kapitál. Madame, ozval se od Kragli. A to je jako šlechtický titul nebo označení profese? V Genově? No to by mohlo být oboje, prohlásil někdo do všeobecného smíchu. No ten šoulec se jí snad chystá utopit v šampaňském. Už začali třetí láhev. O čem si to jen můžou povídat? O politice, už se Hračička. Každý ví, že sebevražda neudělá jedinou slušnou věc, takže to zůstane na nás. A šoulec začíná být namíchnutý, protože už nám tam zůstali tři chlapy. Sebevražda je pěkně vazaný. Kam se podíváš, jsou vojáci a strážní. Sebevražda je magor, prohlásil od Kragli. Jasně odkragli, ty to říkáš o každém, odpověděl Hrajs pohrdavě. No, on taky skoro každý je magor. Odkragly se obrátil ke stolu a jakýsi pohyb. Spíše nedostatek pohybu upoutal jeho pozornost. Téměř na druhém konci haly seděl jakýsi mladý vrah a s knihou opřenou o talíř četl. Byl dočtení pravděpodobně velmi zabraný, protože ruka s prázdnou vidličkou mu zůstala na půli cesty k ústům. Od kragly mrkl na ostatní, vybral si z mísy před sebou jedno jablko. Nenápadně se napřáhl a se zlomyslnou přesností hodil. Vidlička sebou švihla jako hadí jazyk a nabodla letící jablko ve vzduchu. Čtenář obrátil stránku. Pak, aniž jeho oči opustili čtený text, pozvedl vidličku k ústům a ukousl si kus jablka. Ostatní kolem stolu se podívali na odkragliho a ozvalo se dokonce dvojí nebo trojí uchechtnutí. Odkragli rozlobeně nakrabatil čelo. Jeho útok zklamal a on se musel pokusit vzít rozum do hrsti, což byla potíž, protože skoro žádný neměl. A ty jsi fakt magor, psí do, řekl. Jestě at kragli, souhlasil čtenář ho s očima upřenýma na stránku. Kdy už konečně uděláš nějaké pořádné zkoušky, psí do. To opravdu nevím, at kragli. Ty jsi ještě nikdy nikoho nezabil, že ne, psí nudo? Nejspíš ne. Odkregli. Čtenář obrátil další list. Ten slabý zvuk rozrušil odkrekli ho ještě víc. A co to vlastně čteš? Robertsone, ukaž mi, co to psí nuda čte, jo? Nahraj to sem! Mladík, který seděl vedle čtenáře průběžně nazývaného psí nudou, strhl knihu z jejího opirátka a hodil je přes celý stůl. Čtenář si povzdechl, narovnal se, zatímco odkregli rychle projel stránky palcem. Páni kluci, podívejte se na to, Psinu, nuda si čte obrázkovou knížku a vybarvil si ji sám svými vodovými barvičkami nebo pastelkami, je to tak, psí nudo? Vyrušený čtenář pozvedl oči ke stropu. Ne, odkregli, není to tak. Ta kniha byla rečně kolorována slečnou Janou Emajlí podle pokynu jejího bratra Vili Balda Briéra v řesavce autora. Píše se to na protititulu, pokud se dobře podíváš. Ha, a tady je nádherný obrázek, tygra, ryl odkragli dál. Proč si tak libuješ v těch obrázcích, psínudo? Protože Lord Brier, vřesavec, má velmi zajímavou teorii o umění se maskovat, odkregli. Odpověděl čtenář. Cože? Černo-oranžový tygr v zeleném mrákosí? Už klíbl se odkregli pohrdavě a bezohledně prudce obracel listy. Velká rezavá opice v zelené džungli, černo-bílá zebra ve žluté trávě. A co to má být, příručka, jak to nedělat? Opět se ozvalo kolem několik uchechtnutí, ale tentokrát to byl smích vynucený. Od Kragli měl přátelé, protože byl velký a bohatý, ale občas svou přítomností ostatní dost obtěžoval. Na, no, abych ti to vysvětlil, lard Vilibald měl také velmi zajímavý názor na nebezpečí intuitivní... To je svazek cichovní knihovny, psínu do. Není od Kragli. Byla verita před několika lety na soukromou objednávku a mě se podařilo objevit jedno kopii v... Od kreglyho ruka vyletěla ku Kniha střepetavým zvukem proletěla vzduchem a přinutila malé chlapce u zadních stolů, aby se přikrčili. Dopadla až k zadní stěně hořícího krbu. Strávníci u předních stolů na okamžik pozvedli hlavy, ale pak se zase lhostejně sklonili ke svému jídlu. Plameny povyskočily Tigr se na okamžik zářivě rozhořel Takže to byla vzácná kniha, co? Šklebil se od Kregli. Myslím, že teď se dá prohlásit, že už neexistuje Odpověděl student, kterému říkali nuda. Tohle byla jediná známá kopie Dokonce i původní retiny už byly rozstaveny Ty se nikdy nenamíchneš, psínudo ale ano, odkragli, odpověděl čtenář. Odsunul židli a vstal. Ale teď se půjdu raději lehnout. Kýbl všeobecně spolustolovníkům. Dobrou noc, přeji všem hezký večer, pánové. Jdeš, magor, vetinary. Nejspíš máš pravdu, odkragli. Elániovi to myslelo mnohem lépe, když přitom mohl chodit. Už ta činnost sama ho uklidňovala a jakoby mu rovnala myšlenky. Kromě toho, že se noční hlídka starala o dodržování policejní hodiny a hlídky u městských bran, neměla příliš mnoho povinností. Důvod byl zčásti v tom, že byla neschopná, a zčásti v tom, že nikdo ani neočekával, že by byla jiná. Chodili po ulicích, chodili pomalu. A prakticky vzato tak dávali každému nebezpečný čas na to, aby vzal nohy na ramena nebo zmizel ve stínech, a pak třásli svými zvonci a sdělovali spícímu městu, tedy městu, které předtím spalo, že navzdory tomu, co se děje v ulicích, je všechno v pořádku. Taky schánili do hloučků ty mírnější sorty opilců a zaběhnutého dobytka. Tak oni si myslí, že špicluju pro sebe vraždu, pomyslel si Elánius. Že pozoruju hlídku v ulici Mela Sevého dolu. To je jako kdyby chtěl někdo špiclovat knedlík. Elánius zásadně odmítl nosit zvonec. Mladý sám si pořídil lehčí zvonec, ale vzhledem k Elániovým velmi jadrně vyjádřeným přáním měl srdce zvonu obaleno prachovkou. Vyjíždí dnes v noci Anton, seržanté. Zeptal se mladý sám, když se šero začalo měnit v temnotu. No samozřejmě, jedou s ním tračník a byjky. A povezou lidi na ulici kotevního řetězu? Ne, řekl jsem jim, aby všechny dovezli k nám na strážnici a srazil jim na paří pultular pokuty a zapíše si jejich jméno a adresu. Pak si s tím můžem uspořádat třeba tombolu. Dostaneme se do maléru, seržanté. Policejní hodina je tady jen proto, aby vystrašila lidi, ale v podstatě nic moc neznamená. Naše máma říká, že už brzo tady dojde k nějaké velké nepříjemnosti. Prý to slyšela v rybárně. Každý říká, že do paláce přijde pizbudka. Ten alespoň lidem naslouchá. Ano, to máš pravdu, přikivoval Elánius. Já poslouchám hřmění hromu, pomyslel si a taky s tím nic nenadělám. Naše máma říká, že až bude picbutka patriciem, bude mít každý ve městě hlas? Ne tak na hlas, chlapče. Přijde den, kdy rozužené masy povstanou a schodí své okovy, říká náš obchodník s rybami. Pokračoval sám. Kdybych byl špiclem, který pracuje pro sebevraždu, tak by toho prodavače ryb hned zítra někdo vykuchal, pomyslel si Elánius. Naše máma to byla nějaká revolucionářka. Přemýšlel o tom, jestli je vůbec možné dát tomu mladému pitomci alespoň nějakou orientační lekci v základech politiky. O tom jsme vždycky snili, ne? Kdybych byl tehdy věděl to, co vím dnes... Jenže, jak stárnete, zjišťujete, že vy dnes nejste vy tenkrát. Vy tenkrát jste byli blbeček. Tenkrát jste prostě byli to, co jste museli být, abyste mohli vykročit po cestě k tomu, co jste dnes, a jedním z počátečních kamenitých kusů té cesty bylo být blbečkem. Bylo mnohem lepší, zvlášť pro váš klidný spánek s cen, v němž už nevíte, co jste tenkrát nevěděli. A co dělá tvůj otec, zeptal se Elánius, jako kdyby to nevěděl. On zemřel už před mnoha lety, seržanté. To jsem byl ještě malý. Přejel ho vůz, když přecházel ulici, říká naše máma. A jak já jsem byl prvotřídní lhář. No to je mi líto, kýbl hlavou Elánius. No, naše mami říká, že by byla ráda, kdybyste některý večer zaskočil na čaj, když jste takhle sám v cizím městě, seržanté. Chceš, abych ti dal další dobrou radu, mládenče? Jasně, seržanté, učím se toho od vás hodně. Svobodníci nezvou své seržanty na čaj. Neptej se mě, proč, ale tohle prostě nefunguje to je jedna z těch věcí, které se nedějí. To neznáte naší mámu, seržanté. Mámy jsou mámy svobodníků. Nerady vidí mužského, který se stará sám o sebe, hlavně z obavy, aby se něco takového příliš nerozšířilo. A kromě toho, já vím, že už deset let leží u malých bohů. A to bych raději položil ruku na stůl a dal Vindejsovi do ruky kladivo, než abych dnes znovu prošel ulici u kotvy a ráhna. Dobrá, přikývil sám, ale říká, že vám upeče svou znouzecnost, seržante. Naše máma peče skvělou znouzecnost. Tu nejlepší, pomyslel si Elánius a oči se mu rozostřili. Bohové, opravdu tu nejlepší. Nikdo to nedokázal upéct líp. To by, to by od ní bylo opravdu moc hezké. Podařilo se mu vypravit ze sebe. Seržanté, proč jsme uhnuli sem na Morfeovu ulici? Tudy naše obchůzková trasa nevede. Já měním trasy obchůzek. Měl bych totiž vidět z města co nejvíc. Ale na Morfeově toho moc neuvidíte, seržanté. Elanios se rozhlédl po stínech. No, já nevím. Je úžasné, co všechno člověk uvidí, když se soustředí. Pak zatáhl sama do stínu ve vchodu jednoho z domů. jen šeptem, mládenče. Teď se podívej támhle na ten protější dům. Vidíš ty dveře s hlubším stínem? Jo, seržanté. Proč myslíš, že je ten stín tak hluboký? No to, to nevím, seržanté. Protože tam stojí někdo oblečený celý v černém, proto. Takže teď půjdeme ještě kousek dál, pak se obrátíme a zajdeme za roh. Míříme na strážnici jako poslušní hoši, protože by nám jinak vystydlo kakao, jasné? Dobrá, seržanté. Pomalou chůzí obešli roh a Elánius je vedl dost daleko ulicí, aby jejich kroky přirozeně zanikly v dálce. Tak jo, to by stačilo. Jedno samově musím přiznat, pomyslel si Elánius. Umí stát opravdu těše a nehybně. Budu ho muset ještě naučit, jak se rozostřit, takže za podmračeného dne téměř zmizí. Naučil ho kýla něco takového, v jistém věku byla paměť opravdu velmi nespolehlivá. Městské hodiny odbyly tři čtvrtě. V kolik začíná policejní hodina? V devět hodin, seržanté. To už musí skoro být. Ne, do deváté zbývá ještě čtvrt hodiny, seržanté. Dobrá, když se vrátím, zabere mi to jen pár minut. Chci, aby se splížil za mnou a pak počkal na rohu. Až to začne, přiběhneš co nejrychleji a budeš zvonit na ten svůj zvonec. Až začne co, seržanté? Ale Elánius už tiše kráčel ulicí. V duchu si poznamenal, že má dát mňácalovi tolar jako odměnu. Ty boty byly jako rukavice. Na křižovatce ulic tiše prskali pochodně a oslepili by každého, Jehož oči se už stačily přizpůsobit temnotě a podívat se tím směrem. Elánius prošel polostínem pod pochodněmi a přitiskl se do stínu budovy na protější straně ulice. Pak se posouval opatrně podél, zdi až se dostal k tajemnému vchodu. Pak se vrhl do vchodu a vykřikl A mám tě! Stín odpověděl několika velice vulgárními výrazy. To jsou urážlivé výrazy, pane, a to takového kalibru, že jsem rád, že je neslyšel můj mladý policejní kolega. Za sebou slyšel rychlý dusot svobodníka Elánia, který zvonil svým zvoncem a křičel, jako když ho na nože berou. Je devět hodin a nic není v pořádku! A už se ozývaly další zvuky, ty, na které Elánius podvědomně čekal, bouchání narychlo zavíraných dveří a vzdálené kroky, které se spěšně vzdalovaly. Ty zatracenej blbče, vyjekla zápasící postava v černém. Na co si to tady hraješ? Strčila do elánia, který ovšem svůj stisk zesílil. Tohle, pane, je napadení důstojníka Hlídky, oznámil bránící se postavě. Já jsem taky důstojník Hlídky, ty blbej policajté, z ulice u kotevního řetězu. Kde máte uniformu? My nenosíme uniformy. Tak ukaž placku. Nenosíme placky. Potom nevidím jediný důvod, proč bych si neměl myslet, že nejste obyčejný zloděj, pane. Právě jste se chtěl vloupat do tohohle domu, prohlásil Elanius, šťastný jak dítě v roli velkého, tvrdého a děsivě neotřesitelného policisty. Viděli jsme vás. Má tady být setkání nebezpečných anarchistů. A to je nějaké náboženství, pane? Elánius ohmatal muži opasek. Ale ne! Co pak to tady máme? Vidíte to, svobodníku Elánie? Zbraň, o tom není pochyb. To je proti zákonům. A ještě ji nosí posetnění, což je dvojnásobný prohřešek proti zákonu. A je to skrytá zbraň. Jak to skrytá, zaječel zajatec, který se bránil ze všech sil. Vždyť jsem mi měl v tom pomočeným pouzdře. Jo tak, vy už jste ho použil, ten nůž už je mokrý od krve, ožil Elá Pak zasunul ruku do boční kapsy mužova kabátu. A co pak je tohle? Malá hedvábná rolička a v ní, nebo se mi to zdá, Kompletní sada paklíčů a planžet. To je přistižení při pokusu o vloupání a s kompletní výbavou. Ty nejsou moje a vy to víte, čel muž už napůl nepříčetně. Jste si jistý, pane? Jistě, protože já mám ty svoje v náprsní kapse, ty hajzle. A to máme použití jazyka, který by mohl způsobit narušení klidu a míru. Cože? Vy, kreténi, všechny jste vyplašili. A kdo by se tady mohl cítit uražený? No, možná já. A jsem si jistý, že o to nestojíte, pane ženy. Ne. Tak to vy jste ten přibliblý seržant, o kterém mi povídali, co? Příliš tupý, než aby si uvědomil, co se děje, co? No, tak teď přišel čas, abyste konečně zjistil, co a jak, pane? Vykroutil se Elániovi ze sevření, a pak v krátkém sledu zaznělo kovové šoupnutí následované cvaknutím. Zápěstní nože, pomyslel si Elánius. Dokonce i vrahové je považují za hloupé zbraně. Udělal několik kroků naspět a muž téměř tanečným krokem postoupil za ním. Tak, na tohle už tě žádná pyta má odpověď, nenapadá, co ty sračko? Ke své hrůze zahlédl Elánius za mužem obrys sama, který velmi pomalu zvedal svůj zvonec. Nedělej to, vykřikl a když muž pootočil hlavu, vykopl nohou. Když chceš bojovat, bojuj, prohlásil, když se muž zřítil předu. A když chceš mluvit, tak mluv, ale nikdy se nepokoušej mluvit a bojovat současně. A v tomto okamžiku bych ti doporučoval, aby ses nepokoušel ani o jedno, ani o druhé. Byl bych ho klidně dostál, seržanté. Stěžoval si sám, když Elánius vytáhl pouta a poklekl k ležícímu muži. Mohl jsem ho sfouknout jako svíčku. Poranění hlavy mohou být nebezpečná svobodníku. A my sloužíme veřejnosti. Ale vy jste ho kopl rovnou do do... no... tam, seržanté! Protože jsem nechtěl, aby se pak začali trefovat do tebe, pomyslel si Elánius, když přitahovala ležícímu muže na zápěstích pouta. To znamená, že nemůžeš jednoho z nich praštit do hlavy. Musíš zůstat stranou, v pozadí, jako můj kolega, který se ke všemu dostal jen nešťastnou náhodou. Tak přežiješ, a díky tomu, alespoň doufám, přežiju i já. Nesmíš bojovat tak, jak ten druhý čeká, že bojovat budeš, řekl a zvedl si muže do sedu. Poslyš, pomoz mi, tak no teď nahoru, v pořádku. Tak mám ho, běž napřed, mládenče. Co, zpátky na strážnici? Podíval se na něj vyděšeně sám. Vy chcete zatknout jednoho z nepojmenovatelných Samozřejmě jenom doufám, že na zpáteční cestě potkáme někoho z našich mládenců Ber to jako lekci samé Neexistují žádná pravidla Ne, když se vytáhnou nože Položíš ho co nejrychleji pokud to jde tak tiše a ublížíš mu co možná nejméně ale položíš ho Zautočí na tebe nožem ty mu obuškem přerazíš ruku Půjde po tobě rukama, ty použiješ své koleno, botu nebo helmu. Tvojí povinností je udržovat klid a pořádek. Takže musíš situaci pacifikovat tak rychle, jak to jen jde. Rozumím, pane, ale bude malér, seržanté. Tohle je jednoduché začení. Dokonce i policisté se musí řídit zákony nebo tím, co z nich zbývá. Jasně, seržanté, ale... Já jsem ti myslel, že bude malé teď? Přiblížili se ke konci ulice a zjistili, že tam stojí hlouček postav. Vypadali jako muži, kteří mají nějaký cíl. Dalo se to vytušit z jejich postoje, ze způsobu, jakým blokovali ulici a samozřejmě něco napovídali i záblesky světla, které se odráželo na tasených čepelích. Pak se ozvalo několiké tiché zaskřípění, když se otvírala malá dvířka, která zatím stínila zapálené lucerny. No, pochopitelně. Samozřejmě, že ten chlap není sám. On měl hlídat, dokud nebudou všichni spiklenci uvnitř a pak se odplížit a přivolat ostatní. Musí jich být přinejmenším tucet. Teď jsme na olejovaní. Co budeme dělat, seržanté? Zvoní na zvonec. Ale oni už nás viděli. Zazvoň na ten zatracený zvon, ano. A nezastavuj se. A nepřestávej zvonit. Nepojmenovatelní se rozestoupili a jak se k nim Elánius přiblížil, všiml si, že několik mužů na vzdálenějších koncích řady mu proklouzlo za záda. Tak to chodí. Budou se chovat stejně jako ti lumpové v ulici vodní brázdy. S úst jim budou vycházet uhlazená a uklidňující slova a jejich oči zatím budou říkat, vidíš, ty víš, že máš naše kámoše za zády a my víme, že to víš. Je to královská zábava pozorovat, jak se pokoušíš předstírat, že se jedná jen o civilizovaný rozhovor Zatímco víš, že už každou chvíli ti někdo vrazí dýku do ledvin. Cítíme tvou bolest. A líbí se nám to. Zastavil se. Musel to udělat, jinak by do někoho vrazil. A po celé ulici se otvíraly dveře a okna, protože zvuk zvonu probudil celé okolí. Brej večír, řekl. Taky přeju vaše milosti, odpověděl mu hlas z budoucnosti. Jak skvělé vidět starého známého, že? Elán jim z vduchu zasténal. Stalo se to nejhorší, co se stát mohlo. Karcer? Seržant karcer bych prosil. Každému, co mu patří. Je to legrační, jak se věci občas vyvrbí, co? Jak se ukázalo sem na policistu jako stvořený. <laughs> Dali mi nové oblečení, meč a 25 dolarů měsíčně jen tak, by nic. Mládenci, tohle je ten chlap, o kterém jsem vám říkal. A proč mu říkáte vaše milosti, Seržo? Zeptal se jeden z mužů ve stínu karcer nespouštěl oči z Elániovi tváře. To je takový žert? Tam, odkud jsme přišli, mu říkali ve voda. Elánius viděl, jak karcer vsunul ruku do kapsy. Když ji vytáhl, držel v ní něco, co se mosazně zalesklo. Byla to taková přezdívka. Co, ve voda? A řekni tomu klukovi, ať přestane zvolnit na ten král. Tak přestaňte, svobodníku, zabručel Elánios. Hluk ale přesto splnil svůj účel. Malé pouliční jeviště teď mělo početné tiché diváctvo. Ne, že by karcerovi mohli svědci v něčem zabránit. Klidně a s potěšením by vás ubodal uprostřed přeplněného stadionu, pak by se rozhlédl kolem a řekl, kdo, já? Jenže muži, kteří byli s ním, byli nervózní jako šváby, kteří čekají, kdy a kde se rozsvítí světlo. Jen žádný strach, ve prohlásil karcer a zasunul prsty do mosazného boxeru. Já to o vás a o mě, hochum, všechno vyklopil. Jak jsme urazili tu dlouhou cestu naspátek a všechny ty věci. Haha! Vážně, zajímal se na oko Elánius. Nebyla to právě nejpohotovější odpověď, ale jak se zdálo, karcer si chtěl popovídat. A jak se dostal k hodnosti seržanta Karcere? Doslech jsem se, že hledají policisty, kterým to myslí a mají neocelé nápady. A ten hodný kapitán Wendej se mnou osobně promluvil. Řekl, že si je jistý tím, že jsem poctivý člověk, který měl jen smůlu. Změřil si mě takovým měřidli a svěrkami, chápete? A pak mi řekl, že to dokazuje, že nejsem zločinecký typ. Je to prý vinou prostředí, to mi řekl. Co, to jako všichni ti mrtví, co za tebou zůstali, kamkoliv si přišel? To byl dobrý vtip, vodo. Ha, ha, ha. A ty máš neotřelé nápady, že? No, jeden z nich se mu každopádně líbil. Jak se ukázalo, neznali ten trik se zázvorovým pivem. Trik se zázvorovým pivem. Tak to už byla opravdu ta třešnička na dortu. Za všechna minulá století Kati a mučitelé nepřišli na trik se zázvorovým pivem a karcer ho naservíroval patentnímu šílenci, jakým byl mruk Windeys. Trik se zázvorovým pivem, opakoval Elánios. Skutečně skvělá práce, karcere. Ty jsi přesně to, co Windeys hledal. Dokonale křivý hajzl. Karcer se spokojeně usmál, jako kdyby právě obdržel jednu z cen v nějaké soutěži. Jo, a taky jsem je vyprávěl, jak jste mě sebral a stýral za to, že jsem z hladu ukradl bochník chleba. Ale no tak, karcere, já tě nepoznávám. Za celý život si neukradl bochník chleba. Zavraždit pekaře a ukrást celou pekárnu, to by tak bylo v tvém stylu, ne? To je S, co? Zamrkal na své muže karcer. Pak se jedním pohybem otočil a udeřil muže vedle sebe do žaludku. Už mi nikdy neříkej, sržo. Vždycky seržante, rozuměl jsi. Muž se svíjel na zemi a sténal. <laughs> Takže to beru jako ano. <laughs> Přikývil karcer spokojeně Stáhl si boxer a vsunul ho do kapsy. Co jsem to... Aha, věc je totiž v tom, vado. že máte jednoho z mých mužů, takže co kdybychom to udělali tak, že vy nám ho předáte a my už o tom nebudeme mluvit. Co si tu tady děje, seržanty? Hlas se ozval od někud z místa kousek za Elániem. Obrátil se. Byli to policisté, Tupátko a Kelka. Vypadali jako muži, kteří delší chvíli běželi, ale teď se pokoušejí kráčet rychlou, sebevědomou chůzí. Jenže v okamžiku, kdy si všimli speciálů, začala být jejich chůze čím dál tím pomalejší a sebevědomí se z ní vytratilo docela. Zřivě zvonící zvon. Používali ho vždycky. Všichni policisté se rozběhnou po zvuku, protože ten signalizuje policistů v nesnázích. Samozřejmě, policisté vždycky nemuseli svému druhu pomoci z nesnází, ne když počet lidí na konfliktu zúčastněných byl v neprospěch policie. Konec konců, vždyť tohle byla jen ta stará noční hlídka. No, když nic jiného, tak ho alespoň vyloví z řeky nebo odříznou a uspořádají mu slušný pohřeb. Pak se ozvalo divoké řinčení a skřípot a spoza rohu se vyřítil zelený Anton s Fredem trečníkem na kozlíku a policistou Bejkyjem vzadu. Elánius slyšel výkřiky. Co se děje, Vildo? Jde o kýlu a Eladia povídal tu pátku také křikem. Pohněte sebou! Elánius se pokoušel vyhnout očima karcerovu pohledu. Pokoušel se tvářit, jako když se nic nestalo a předstírat, že svět najednou nepokl a nevpustil dovnitř chladné závany nekonečná. Jenže karcer byl mistrý. Podíval se na Elánie a podíval se na sama. Elánius? Vy se jmenujete Samuel Elánius, pane? Já nic neříkám, odpověděl svobodník Elánius s kamenou tváří. Ale, ale, ale, pobrukoval si karcer šťastně. Tak to je opravdu moc zajímavé, co? To je něco, co dává člověku látku k přemýšlení. O tom není pochyb. Ha, ha. Ozvalo se hlasité zaskřípění a zelený Anton zastavil. Karcer zvedl hlavu a podíval se do kulaté tváře desátníka tračníka. Vy se starejte o své věci desátníkou, utrhl se na něj karcer. Okamžitě odjeďte. Tračník polkl. Elanius viděl, jak mu poskočil ohryzek, i když se to snažil utajit. No, my jsme slyšeli zvonění, znejstil tračník. To byla jen taková přeměra dobré nálady, odpověděl mu karcer. Nic, s čím byste si musel dělat starosti. Došlo tady jen k drobnému nedorozumění, to je všechno. Seržant Kýla se mi právě jen chystal předat tady mého přítele. Je to tak, seržante, že? Nic osobního, žádné trpké pocity, žene, seržante. Jen jste omylem narazil na jednu z našich drobných operací. Prostě mi ho předejte. A je to. Všechny hlavy se obrátily k Elániovi. Jediná rozumná věc by byla skutečně toho může předat, to Elánius věděl. Pak by karcer pravděpodobně odtáhl pryč a Elánius ho nechtěl pustit k mladému samovi blíže, než bylo nutné. Jenže karcer by se vrátil. Samozřejmě. Takový jako karcer se vždycky vraceli, zvláště tehdy, když zjistili, že objevili nějakou slabost ale nebylo to nejhorší. Nejhorší bylo, že změnil události. Skutečně existovalo spiknutí z Morfeovy ulice. Vyvolali ho sami nepojmenovatelní. Umřelo dost lidí, některým se však podařilo uniknout. Pak sice nastalo několik dní strašlivého zmatku, ale nakonec to skončilo, když... Jenže sam Elánius té noci nebyl poblíž spiknutí ani poblíž Morfeovi ulice. Kýla ho učil otvírat zámky na druhé straně Stínova. Jenže ty jsi chtěl být chytrý ve vodou. Chtěl si vrazit klacek dolou kotí a rozbít pár hlav, že? A teď se v tom veze i karcer? Ty se vypadl z učebnic historie a plácáš se tady bez mapy. Karcerovi se po tváři pořád ještě rozléval jeho samolibý, spokojený úsměv. Právě teď si Elánius víc než jindy přál mu ho z obličeje vymazat. Samozřejmě moc rád bych vám vyhověl, Seržo. Vážně, ale teď jsem ho chytil, takže ho musím odvést k nám na strážnici a sepsat s ním protokol. Možná, že nám dokáže pomoci s pátráním v některých nevyjasněných zločinech. Jako třeba? Zamračil se karcer. No, v této chvíli to nevím přesně. To záleží na tom, co zjistíme. Vezmeme ho dolů do cely, nabídneme mu šálek čaje a pohovoříme s ním o tom a o onom. Ostatně, vždyť víte, jak to chodí. Člověk se po šálku čaje mnohdy rozpovídá. Nebo po nějakém tom osvěžujícím bublinkovém nápoji podle toho, co si vybere, to necháme na něm. Mezi členy noční hlídky se ozval tu a tam tichý smích, i když Elánius doufal, že nikdo z nich neví, co ta poslední věta znamená. Karcerův úsně zmizel Řekl jsem, že je to jeden z mých mužů, byl na oficiální akci a jsem seržant. A já jsem starší seržant, a já jsem řekl, že vám ho předáme u nás, seržante Karcere. Úředně. Karcer téměř neznatelně kývil na svého svobodníka. Bylo to tak nepatrné, že si toho všiml jen Elánius. Pak Karcer stlumil hlas. Najednou mám všechny trumfy v rukávu, vévodo. Jenže já najednou nehraju Karcere. Takže buď se do sebe můžeme pustit tady a hned, a abych se tě přiznal, tak opravdu nevím, jak by to dopadlo. Ale jedna věc je jistá, a to si piš, že zítra by měla ta vaše parta o jednoho seržanta méně. Ale jestli si myslíš, že máš všechny trumfy v rukávu, tak si můžeš dovolit zvednout sásku, ne? Karcer se na něj chvilku upřeně díval. Pak zamrkal a napůl se otočil. No, neříkal jsem vám, že je to číslo? Řekl jen tak hloučku za svými zády. Pak Elánia spiklanecky strčilo loktem do žebere. Nedá si pokoj a bude to pořád zkoušet. Tak dobrá, seržante, starší, ať je po vašem. Musím vám, sral, bodkové, občas přenechat nějakou tu práci. <laughs> co? Pošlu pro něj dva mládence za hodinku nebo tak. Správně, jen mi dej čas se trochu potit a přemýšlet o tom, jestli se rozplynu do něco ty, když podřízneš mladému samový krk, pomyslel se Elánius. Potíš je v tom, že se doopravdy potím. Narovnal se a kývl na vůz. Teď ho dovezeme k nám, tím myslím já a všichni mý muži. Je čas, abychom si udělali krátkou přestávku na kakao, chápete? Pomozte mi s ním, bejkeji, ano? Máme ještě nějaké jiné cestující, Frede? Jen jednoho opilce, seržante. Poblil, co mohl. Dobrá. ho šoupneme dozadu a my si sedneme zvenčí, kam to půjde. Elanius kývl na karcera. Jsem si jistý, že se brzo zase uvidíme, seržante. Jo, přikývil karcer a na tváři se mu znovu objevil ten uličnický úsměv. A dávejte na sebe pozor, slyšíte? Když se dal vůz do pohybu a projížděl kolem, naskočil Elánius na jedno boční stupátko a ani se neohlédl. Jednu věc byl ochoten karcerovi přiznat. Nestřelil vás dozad, když měl alespoň malou šanci, že vám bude moci v blízké budoucnosti podříznout krk. Po nějaké chvíli se zeptal policista tu pátko, který vyslal na boku drkotajícího vozu za Elániem. Co se to tam vlastně dělo, seržante? I toho chlapa znáte? Bohužel, zabil už dva poldy. Jednoho, který se ho pokoušel zatknout a jednoho, který nebyl ve službě. Seděl a jedl koláč a zabil ještě několik dalších lidí. Ale vždyť je to policajt. To zaměstnání mu dal Vindej Stupátko. Najednou zněl Rachot Kol mnohem hlasitěji. Všichni ostatní policisté totiž začali napětě poslouchat. Už jste hlíce dlouho, policisto, zajímal se Elánius. Dva roky, seržanté, odpověděl Tupátko. Původně jsem dělal dole na trhu nosiče ovoce, ale pak se mi nějak pošpatnila záda a ještě jsem měl z těch chladných rán potíže s dechem. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo zabil policistu, ozval se svobodník Elánius. To nebylo tady, chlapče. To bylo daleko, daleko odsud. A vy jste byl u toho? Byli to policisté, které jsem znal, ano. Nálada na voze se znovu změnila. Policisté se nijak slovně nevyjadřovali, ale kolem celého vozu se vznášelo nevěřčené slovo – aha. takže vy jste ho sem vlastně přijel vystupovat a najít, pokusil se tu pátko. – Něco takového. – Slyšeli jsme, že jste prý z pseudopolisou, seržanté. – No, já pocházím z mnoha různých míst. No ne, on vážně zabil policistu, který jedl koláč? Ujišťoval se Fred Tračník, který seděl na kozlíku. Zabil? To je ale svině. A jaký koláč to byl? To svědci neříkali, lhal Elánius. Tohle byl starý Ankmor pork. Trpaslíci tady byli touhle dobou jen opravdu malá druhová menšina, a drželi proto hlavy hezky nízko při zemi, tedy ještě níž než u nich bylo normální. Rozhodně ve městě nebyla jediná krysí jídelna s celonočním provozem. Tupátkovi něco vrtalo hlavou. Přijedu si pro toho chlapa, co jste ho sebral. Chcete si vzít na zbytek noci volno policisto, zeptal se ho elánios. Zbytek osazenstva vozu se nervózně zasmál. Chudáci, pomyslel si Elánios. Dáte se naverbovat, protože plat není špatný a nemusíte zvedat nic těžkého. A najednou to začne být těžké. A z čeho obviníte našeho muže, seržanté? Zeptal se sám. Útok na veřejného činitele se zbraní v ruce. Viděl jste ty nože? No, ale vy jste ho kopl, Aha, ano, správně, zapomněl jsem, tak mu ještě přidáme odpor při zatýkání. Ozval se další smích. My, kteří si myslíme, že jdeme na smrt, se zasmějeme k dečemu. Tohle je ale parta. Já vás, pánové, dobře znám. Dali jste se nalít, protože je to klidný život a pak jistá penze. Nemáte nijak naspěch, abyste náhodou nedorazili na místo činu ve chvíli, kdy tam ještě hrozí nebezpečí a doufáte, že jediné, s čím se budete muset vypořádat, bude neukázněný opilec nebo zdivočelá kráva. Většina z vás nejsou ani policajti, rozhodně ne v myšlenkách. V moři dobrodružství patříte k těm, kteří se živí drobečky u dna. A teď Začala válka a vy jste přímo uprostřed, ne na jedné nebo druhé straně. Jste skupinka hloupých podělaných lidiček, nestojíte ani za odplivnutí, ale věřte mi hoši, vylepšíte se.